Tutaanza na mikoa ambayo tumesha identify mkoa wa kwanza ni dar esalam es mkoa mwingine ambayo kuna daliza namna hiyo ni tanga lakini vile vile arusha na mbeya tangu mwanzo tumejaribu kuangalia kwenye maonyesho ya siku ya doa za kulevia kuangalia watu wanaokuja kwenye maonyesho tujaribu kuwapata waweze kutoa mkojo tupime tukaja kugundua kwamba karibia themanini 80 watu wale walio kupima kwa kiazi walikuwa ni watumiaji wa dawaza za kulevi. Kwa utatizo tatizo ni kubwa. Sasa kitu ambacho tukifanya sisi kwanza kuacha madereva. Tuna mpango wa kuwapima wanafunzi wanaokwenda vile vikuu na shule za sekondali lakini vile vile wana michezo pamoja na watumishi wa umma pamoja na kwenye sekta binafsi. Lakini vile vile na waajiriwa wapi? Hatua ya kwanza ni sisi kama wizara ya afya kuwafikisha kwenye sober house waweze kusaidiwa. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Lakini hatua ya pili ni kuongea na waajiri wao wasiwape vyombo vya moto kwa sababu kama ameshaathirika na dawa za kulevia ndiyo mwanzo wa kupata ajali. Lakini vile vile ukumbuke kuna madereva wengine ambao wanaendesha magari mazito kwenye migodi na ikitokea inapata ajali hasara ni kubwa sana. Kwa hiyo tulikuwa tayari kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali, za serikali lakini vile vile sekta ya viwanda usafirishaji kipindi cha nyuma utakuta kwamba tulikuwa na tatizo la kwanza mabara efficiency ilikuwa ndogo sana kwa hiyo haikuwa na uwezo wa kufikia maamuzi makubwa kama hayo lakini vile vile katika kipindi cha miaka mitatu hii tumeweza kuboresha shughuli nyingi sana za mabara kwanza tumeboresha uchunguzi wa virelezo kutoka jeshi la polisi lakini vile vile tumeboresha uchunguzi wa sampuli mbalimbali mbali za kutoka kwenye private sector na vile, vile tumeweza kuongeza spidi ya kutoa matokeo ili tuweze kutoa huduma ambayo inakubalika